وَيُسْتَعْمَلُ أَحْدُهُمَا مَكَانَ الْآَخَرْ مَجَازًا آداء ذکرشی مراد تے قضاء و قضاء ذکرشی مراد تے نا سئی خدا مجازن بے آدائی او مراد تے مانای مجاز بے قضائی او مانای چھتن آگا آدائی نصبہ یہ ہو مجاز بے حتی حجود آداء بنیت القضاء و بالعاکس حتی چی جائز دا آداء پنیت دا قضاء او جائز دا اِسْتَاوَ بِكُلُّ مُسْتَاوَرِي گي هر او د آداو د قضا نه مكان الاخر بخې طريقه لو مجاز مجازن چي د منسوب دي نو نسبي بنا برتمييز دي بخې طريقه المجاز حتّى يجوز الادا بنيت القضا مثال به سي بان يقول نن د ماص پخې مز دي و نه ا نويتو ان اقضي الظهر اليوم نن نيت مې کړ د چي د نن راځي ماص پخې دا قضا کوما د قضا دي د قضا دي فإذا الصلاة فانتشر کله چې موږ وکړې شي د جمی موږ قضا یي یوه دې موږ قضا شته دا ال ته قضا مرد آزاد زم ده قضا ذکر کې عمراتن آزاد ها او داران کې ويجوز القضاء ان اوديه ظهر الامس نماز پخین لګیا دی یا نن لسبی یا رزه پور نه ماس پخین مس کو دا داګه کې دا قضا کوي ذکر آزادونه قضا ده تدیم به شوي ورته رئیس ته حشیزه لګورا واستعمال القذائف العدائي كثير دی اوس یو بل خبر ذکر گئی چې ټیک د آداب په مانا د قضا قضا په مانا د اجا او مجاز دی خو بیا دا قضا په مانا د آداب باندې چته دا ډیر دا څه دلګه داکه قولی تعالی پیدا کو ته اذا صلاه فند شو فل اذا ادى صلاه الجمع لان الجمعه لا تقزى ولذا ديوجنه قضا ما نهه ادارده غهبه فخر الاسلام فخر الاسلام ذهاب كرد الى ان القضاء عامن چه دا قضا عام د استعمالو بالعدا والقضاء جميعا غه بده سي ویل لګه چه مطلب داره چه دا قضا نه دا ده په معنا د ادم راضي او په معنا جدن دا دا قضا په د ادم راضي په د قضا مرضي لهو کی, کی او عام ده لالف عام ده ارګداشي <مانده> اشتر <أشای> تربر کار ولي زګل انه عبارتن ان فراغ الزمه اداسته ویلګا اداسته د زمه فراغ د سو او فراغ د زمه تاسو دا تا سو په هم حاصله او په قضا سره هم دا پری دوړو کېدنه عام شو لګله ان فراغ او حاصل بهما فكان في میا کې د قذا په ادا سره ته چې دا معه حقیقی د لکه قذا په خپله معنه په د ادا سره چې د حقیقی ده دا چا دي د نور عامقول نه قذا پهه ادا سره مجاز دا دی د نه نه ته چې د قذا په معه د دا د د حقی معه ده ځکه دا, دا په ډر استعمالي. ع ته خلافعاد په خلاف دی سرهین نه یونبی او ان دا خبرداري ورکی د چانا د شدت رعایتنه څنګه وکړ؟ جواب راکېره شدت څه نه؟ اره رعایتنه د شدتي اره رعایتنه او هو الا في ادا في او شدت رعایت پس کی په ادا کی نه چې په قضا کی په قضا کی شدت رعایت چته لري شدت رعایت او په خپل وخت کېږي دا په ادا کی ځکه ادا په ادا کی مستمری کی قضا کی مجددا مستمری کی هو هغه دا نه مثال دې دی ديشت ته تاسو دلشتې شیر مقاله شعر الذئب يأد للغزال يأكله ايه hey! شرمخه چې دې کنه چلول کوي اسه تنو خريي ليختل ويغلب عليه ايه hey! نو دا شرمخه چلول کوي کنه زګته پټکی چار رواني کنه یو دم په رودانګي ومالومي نو دا دا په عاددا کې شدتته رات را استعمري په خل د خذا ک غذا کې ته را چې د ې هې استعمار د سې نظیر دهغ ک مثار د ی دوله پذ را د بللا ش د ه تو څنګه یاد دی چې په یو شیر کېله په راغ دی یا دو عاد نه چې دغا دی هلته وه اشار مخچدن چل وړکو یډیر رت کو خال خیال چې داره من خبر نه شي ف وت راستی اوساجررا شي به سر من ډکی. او اما اذا سما شعبان بذن انه من رمضان پيږي ما دا ګورم دا د فريتراسه ثوه ادا اې ته چريته ايکه شدتي رئايتي صحیح لگا د شعبان میاشت اخر نه خود سړي دا ګومان چې رمضان داخل شوي خو رمضان روزه نيسه ټول پوکا دي نه جائز شعبان دل او شعبان او او تا د س را دوغلا د ورځې وي دا یو مشک را نه فقط اصحاب د رمضان له دور رعایت کړی چې کې د رمضان ورځې نه جوړې دا شعبان کیسو نجیز نه بلکې د اول او اعلی هوا دا کده شیدت رعایت کړی سوال باندې دیر الګ وي د سين نمک کې خلک بډې نه راګای غن لاړې شوی نه د تاسو نه خانق پسرنی والی دی د سبب نمک خو ځینی نه کړه چې سبب متحقق شي رمضان میا شراشین بیا د رمضان روزه ده ته ور سبب نمک متحقق شې دا ځکه نه جایز غې شوی دا چ شعبان دی لرمضان دا غلل <سؤال> دی نو چې رمضان دا غلل دی رمضان وجود کوم نه راه رمضان روزه کوم چې سبب متحق شي نماز پکې ټین نه دا غلل دی اوس دا دی نو هوا جی دی او ته مس پکې مو د تری عادت وکه ما پکې لا دیم راغلل نه د نه تاسو نشیلې دا اما اذا صام شعبان بظن انه من رمضان فلا يجوز لانه اذن قبل السبب بس یو ټکی لانه اذن قبل السبب دا ادا دا همخه جانا الله الله الله له پزو که قضا له بالکل نسہی کی نہ پمان حق ہے نہ پمان د دې مثال دی و سره کاټا خزره خپل کاځه کاټا عمر کې جنا او خذر سو کالو دا سلو ادي هاذي نه جائز دا اخر سورس تو کالو څنګه ستانو دا لاغ دی شابان دے دے دا که دلته باندې پوکاهو دکیږي تلغه یو کده وي شعبان دي دیوي د رمضان روزه ادا کومه د رمضان جو قضا کومه که ادا که قضا وي دا جائز نه جا لگا فو قحال ایتو الله الله الله الله الله بیا دي بردي حاشي جواب کړ دی او خبره کړی دا یو سوالم سوالوم دفشو یو بل و هم سوالوم عبارت اوریو ځکه اپ على هذا هو جوابا ايضا للسؤال الذي قرر بان استعمال كل المقام الاخر مجاز هر يو په دې بل چې استعمالي مجاز دي هو شرط التعذر الحقيقه شرط قدرتي حقت سي متعذر شي تو به چې د سوره توب سيرت کوي نو په صورتي صوم رجلين من شعبان يظن انو من رمضان الکتیا وسرے روزه دا شعبان انسه ګمانه چې رمضان الکان الانسان متعذرا دا ادا صدا نو پయంبغي ان یوسره الالمجاز مجاز ترسه ورت کوشي چو ول قضا وهو القضا ادا د نشه مونده قضا وای الان کی فقها وته نه ادا ویناو ته قضا وای نو سوال جواب څنګه وشه سوال جوابدار <سؤال> کنا چې دا د سبب مخ کی کولې نو دا آدام نو دا زکه دا سبب نمخ کی کول دینه آدانه دا نو چې آدانه شو نه قظام نه دا زکه چې قضا فرعد آدات ماشا الله څنګه برګه چې قضا فرعد چې آدانه چې سره شو ولا فخديه الک رمضان میا شرااله اوس دا خبره چې شوال لا ختم اختر رز ده و کن اختار رز نده خود سریده گمانده چی ده اختر رز نده روجه نیست با نبی آخو دقید تا سنا جایز ہوئی کانا پو قحاق و قحیده جایز ہوئی پو قحاق و قحیده سوی لگا سوال شکنه شو دیوهی و ام و انسام شووال بزنن انو من رمضان که سرید شووال روجه نیست لازن سره یا جوزو اچی بخبر دا دا مساله په مخینه مساله باندې اعتراض دي تراش کنه شو وی دا جیزه ک دا لال انو قضا بنیت ال دا دانه دا چې دا قضا د اونیت د چا دا, دا ادا بل انو ادا بنیت ال ادا زنه نسخه کې بنیت ال ادا او چې زمون په نسخه کې بنیت ال قضا د قضا په مراد ادا ډیر راځي پیدا کوی صلات و ذکر د قضا د خبره دا ادا د اونیت د ادا دا آدا دا اونیت در سره قزا و ته نه وایو صرف دومره کدکار چې دې دی په خپل ځان کې خطا شوی دا دی درس ونداده دی خو رمضان نسی او اونیت رمضان یې کوي خو دومره کدکار چې دې په رمضان په ګمان کړی چا دو رمضان او هغه سره د شوال نو بس داګه دا او دی دا ځان کې خطا کېدلو تعفدي معافي لګا نو روزه بس الله بووال چېن اګه اجر ورکی د خپل نیت چېن اګه داو اغه تم چې دا ا ادا او دا قزادہ او دا ادا دا او بنیت دا ادا او قضا بنیت قزات کی دا غلط معنی چا سر درکا یجوز ل لانه قضا بنیت الادا بل لانه ادا بنیت القضا و انما الخطا في ظنه اختلا خطا پس کیدا لگا خطا پس کیدا ددا په ظن کیدا او معفون اغوات صدا ماف تغوات صدا اوپر دیکھو خطا او تغوات خطا ته معفو ده ګر یار دې په دې ځور کې خطا شاید خپل خیال دی او چې ګر دا رمضان, رمضان دا دا دی او غره رمضان نه بلکې شوال او اکثر مېشتې نه غره غلې دا رست عبارت د دې ما ماته ګوري ماته ګوري چې بای یو سبب د ادا او بل سبب د قضا دی ایا سبب د ادا بهینه سبب د قضا دی او کنه د قضا لپاره سبب جدید تچې دن اغه نس جدید بچدن اغه پکار وی لګه نو په دې اختلاف ته د احناف په نسبت باندې کم نسره چې ادا واجبېږي اک ک نسره قضا واجبېږي او د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې دوه دغه د لپاره چې دن جدید چې دن اغه پکار دی نس د قضا د لپاره ځان له دی جدید سبب پکار دی سبب د قضا چې دن د د قضا کې کار نه کوي مطالبه د کړي کې د نېکړو څنګه وو آمين